Kalandok a világ körül! Imádom megosztani az élményeimet, és nagyon boldoggá tesz, ha valaki az én hatásomra lép ki a komfortzónájából, hogy felfedezze a világot. Hiszek abban, hogy az életet a maga teljességében a jelenben kell megélni, nem álmokat szövegetni, nem halogatni, hanem minél hamarabb belevágni a dolgokba. Ha utazni vágysz, de nincs hozzá partnered, pénzed, bátorságod, vagy idősnek gondolod magad, ne talánán túl veszélyesnek tartod a világot, itt van ez a könyv, amivel szeretnének bátorítani és segíteni, hogy mindent lépésről lépésre megtervezhess, és végül útnak indulhass. Ismerősek ezek a mondatok? Kérdezem Kisgyörgyi Váltó Travellinától. Na hát, mert hogy megjelent neked egy könyved, aminek az a címe: Egy világutazók kézikönyve, szép piros, a webkamerába felmutatom. Ezt Éva írta, Aliasz Travellina, aki már sokszor volt itt vendég a hátizsákban. Szerintem legalább 9 vagy 10 alkalommal meséltél különböző utazásokról, tehát a hallgatónak már ismerős vagy. Most viszont. Annak apropóján, hogy karácsonyra megjelent ez a világutazók kézikönyve, azt gondoltam, hogy becsábítalak ide erre a fél órára, hogy ma ne egy útról meséljél, ne a 112 bejárt ország valamelyikéről, hanem nekünk is adjál utazási tippeket, légy oly kedves, bátoríts egy kicsit minket is, hogy, hogy megléphessük az első lépéseket. Általában legalábbis nekem az a tapasztalatom, aztán majd elmondod, hogy te mit tapasztaltál, hogy ha valaki akár túl öregnek érzi magát, vagy túl veszélyesnek tartja a világot, vagy nincs partner, az egy dolog, de hát általában ott szokott kezdődni a dolog, hogy nem nagyon van rá pénzem, és hát nyilván egy árérzékeny ország vagyunk, ezt ne tagadjuk, tehát arra lennék én már most kapásból kíváncsi, hogy milyen összegekkel számoljon az, aki elindul Afrikába, Dél-Kelet-Ázsiába, Dél-Amerikába, vagy egyáltalán hogyan lehet spórolni, vagy hogyan szoríthatjuk minél lejjebb az utazás költségeit úgy, hogy azért ez egy élmény legyen. Köszönöm a meghívást, és mivel nekem mindig az a legnagyobb öröm, amikor így másokat inspirálok, úgyhogy azért is szedtem össze ezeket a tanácsokat. Hát egy, úgy, hogy konkrét összegek, úgy országra lebontva, hogy nehéz mondani, hogy teljesen más mindenkinek a komfort igénye, hogy milyen szálláson akar lakni, mennyire szemfeles a repülőjegyvadászattal, és még ugye ezzel dologtól függ. A, a könyvben pont ezért millió ötlet van arra, hogy mondjuk szállás megrepjegyen, hogy lespórolni, meg ugye minden máson is, ugye ezeket én külön ilyen kis persenjel, malatt persenjel jelöltem. De hát nézzük a két, két legnagyobb tétel szerintem a, a repülőjegyet, meg a, a szállást, mert ugye ezek a ezek általában a hát A repülőjegynél először is szerintem ugye le kell az a számolni, hogy mindenképpen ugye az az olcsóbb út, amikor van egy fapados járat, mondjuk úgy nagy, nagy általánosság vége, hogy jó, hogy vannak már ilyen fapados jegyek. De például, ha egyben nézzük a, a nyaralás költségét, vagy a vakáció költségét, akkor. Akkor lehet, hogy jobban kijön az ember azzal, hogyha mondjuk van két hetesz, vagy hosszabb ideje, hogy vesz egy mondjuk egy akciós jegyet, teszem azt Ázsiába, ami mondjuk ugye drágább lesz maga a repülőjegy, mint mondjuk egy európai kis jegy, viszont ott annyival olcsóbb a szállás a, a kaja, a programok, meg minden, hogy ha két, két hetet egyben nézzük, akkor lehet, hogy sokkal olcsóban jön kész. Szóval Tehát lehet, hogy érdemes, az érdemes gyűjtögetni a szabadságokat, és ahelyett, hogy elmennék négy napra egy hosszú hétvégére Európába, hova olcsó a fapadós jegy, ott minden nagyon drága. Inkább összegyűjtve a szabadságokat, menjek két hét Ázsiába, ahol a repülője egy drága, Raga. viszont aztán minden, <gül> minden más nagyon olcsó. Lesz. Igen, szóval ez is egy... Euh, opció, és hogy ezt nem mindig gond végig az emberek, hogy ott, ugye annyi, mint, ugye csak azt látják, hogy mennyire drága a drága repülőjegy, de hát azt ott menj, mondjuk, mondjuk nem 70 euró egy szállás, hanem 10, és hogyha mondjuk hosszabb időről beszélünk, akkor ugye ez összeadódik, akkor uh, akkor ugye sokat lehet spórolni. A másik, ami nagyon fontos, hogy úgy mindig legyen az ember ruhámas ugye, időben is, meg, meg helyben is, szóval az a legdrágább utazás, amikor te eldöntöd, hogy ekkor és ekkor ide és ide szeretnék menni, és arra konkrét dátumra keresel repülőjegyed, az biztos, hogy a legdrágábbra fog kijönni. Úgyhogy minden Egyrészt nézni kell mindig az akciókat, föl kell iratkozni hírlevelekre, a légitársaságok hírlevelére. Vannak már olyan lapok, amikik vezetlenül összegyűjtik ezeket az akciós repülőjegyeket, de ezt kell figyelni. Bocsánat, uh -huh. én hallottam már olyan városi legendát, megerősített meg, táfolod, meglátjuk, <gül> hogyha rákeresel egy repülőjegyre, és nem találod meg a, a legtökéletesebbet, és még egyszer rákeresel, akkor, akkor ezt a, a sütiken keresztül ugye uh -huh. tudja már a, a társaság, vagy a cég, vagy a gépet közvetítettem min keresve keresztül, és már is drágább jegyet lő fel neked, mert azt gondolja, hogy te úgy is el akarsz oda utazni, hát akkor azon tizesi előbb. Igen, akkor ezt, én is hallottam, ezt én se megérősíteni se szállap, nem tudom mondani, mint egy politikus, mert ugye nem vagyok ilyen IT guru, de, de ezt nagyon sokan tanácsolják, hogy ezek a sütiket előbb tisztíts ki a gépedről, hogyha már egyszer kerested azt a azt a desztinációt. Egyébként millió kis trükk van, amivel uh, ez ilyen oldalakon keresztül van a könyvemben, hogy például, hogyha, ha két jegyet két jegyet szeretnél venni, akkor lehet, hogy érdemes először egyet megnézni, mert a repülőgépen osztályok vannak, és uh, ezek csak ilyen elméleti osztályok, meg pont egy turistán van több osztály, de ugyanezt fogod kapni, hogyha mondjuk a 20. sorba vissz, vagy az 50 be. De nagyon sokszor van, hogy az egyik osztályon már csak egy-egy van, és akkor a következő Uh, osztályon kellene megvenni a másik jegyet, de ha elve azt írott, hogy két jegyet szeretnél, akkor ugye nem fogja felhozni az egyik olcsó jegyet. Tehát lehet, hogy még az előző árkategóriából van egy utolsó jegy, azt megcsítheted, és a másik ember, akivel utazol, ugyan a drágábbat kapja, de, de ha még egy elosztjátok egy két, akkor lehet, hogy mind a kettőtöknek egy kicsit olcsóbb. Igen. Uh, mert, át... mert hogy ezt sem biztos, hogy sokan tudják, sőt, én sem vagyok ebben nagyon profi, hogy még a, a nagy légitársaságoknál is folyamatosan változnak? Tehát napról napra, vagy hétről hétre változik. ugyanannak a, a turista osztálynak a, a jegy? Igen, igen, hát meg ugye hét, egy héten belül is teljesen mások az árak, mert egy üzleti utazók, azok általában elmennek, mondjuk hétfőreggel, és valamikor így egy párnak múlva visszajönnek a, a hétvégés utazók, akik meg ilyen szabadidős utazók, azok ugye hétvégére utaznak, mondjuk itt csütörtök este, péntek este, szombat És hogy általában mondjuk így kedre vagy szerdára keres az ember jegyet, akkor azok olcsóban Mert tudnak élni. Mert az nem utazik, se a, a város igen, néző. Igen, szóval nagyon sok ilyen van, hogy egyrészt, hogyha legyen az ember időben rugalmas, hogy ki tudja várni azt az akciót, ami jó neki, a másik pedig, hogy jó Helyileg is rugalmasnak lenni. Nagyon sok olyan kereső van, ahol így be lehet írni, hogy mikor él rá az ember, és hogy megnézzük, hogy akkor éppen hova jó van jó repülőjegy. Szóval lehet, hogy nem adja meg az ember a desztinációt, hogy mit keres, hanem csak azt mondja, hogy én mondjuk 10.000 forint alatt keresek repülőjegyet, és akkor ezek a weblapok is hogy, hogy hova lehet elrepülni. Na most, ha már megvan, hogy esetleg hova mennénk, meg találtunk is valami repjegyet, Na megmondom, mi az én nagy problémám, én kétféle módon szoktam utazni, vagy akkor megyek egy olyan emberrel, aki IT őrült, és minden, és infomán, és mindent helyettem lenéz az összes angol, spanyol, német nyelvű honlapot átböngészi, mert ez neki hobbi és mánia, és őrül, és akkor én hátra dőlök, és ő vezet. Vagy pedig fogom magam, megérkezek egy városba, és azt mondom, hogy lesz, ami lesz, rábízom magam a flóra, a sodrásra, tehát nekem, ami például nehézséget okoz, hogy Ma már nem csak egy úti könyv van, egy úti könyvet átlapozni sem, de olyan mennyiségű információ van országokról és városokról, hogy én már az utazás előtt belefáradok ebbe, tehát inkább, inkább már nem is veszem a fáradtságot, mert csak elvé vesznék az információ tömkelekben. Tehát ezt te például, hogy kezeled erre milyen módszered van? Én úgy szoktam felkészülni egy utazásra, hogy én először megszoktam menni a Planetet, és azt úgy nagyjából átolvasom, hogy úgy képbe legyek, hogy mi minden van az országban, és akkor utána nekiállok egy kicsit specifikusabban olyan témákat keresni, ami engem érdekel. Hogy én például mindig megnézem a világörökségeket, úgyhogy akkor ugye eleve megnézem, hogy abban az országban milyen világörökségek vannak. Én nagyon hasznosnak találom a, a, a TripAdvisor-nak azt a fülét, ahol a látnivalók vannak listázva. Ezt a weblapot legtöbben csak hotelekre, esetleg értermekre használják, de. Van egy olyan része is, hogy látni valók, és ott például nagyon sok olyat látni találtam, vagy ilyen helyi kis túrát, vagy gasztrotúrát, vagy speciális kiállítást, amit mondjuk egy nagy úti könyvekben nincs benne. Azon kívül jó, hogyha az ember blogokat olvas, belföldi-külföldi blogokat, és egy idő után már megérzi az ember, hogy kik azok a blogerek, akiknek az ízlése hasonló az övéhez, és akkor tudja, hogyha ez a bloger azt ajánlja, akkor az tényleg érdemes elmenni, és akkor mondjuk vannak olyan blogerek, akirek nem annyira íz, jön be az ízlése, vagy de olyan dolgokról, és ugye azt nem kell figyelembe venni. Na most bocsánat, TripAdvisorra visszatérve, visszatérve azért, az tud nagy csapda lenni, hiszen nem tudod, hogy kik kommenteltek oda, kik pontoztak, ők milyen típusú és ízlésű emberek voltak, tehát ugyanúgy belecsöpehetsz valami számodra nagyon jó dologba, meg valami nagyon rosszba is, nem? Ugyan, nekem mondjuk nem volt még egy nagyon rossz tapasztalatom, úgyhogy mondjuk az is fontos, hogy ezt azért kell használni, hogyha valamiről nagyon-nagyon kevés vélemény van, akkor könnyen meg lehet, hogy a annak a kis cégnek a barátaim, meg családtagjai írták, úgyhogy azt meg kell nézni, hogy még jó sok vélemény legyen. és... Jó, ez mondjuk fontos kép, hogy igen, az, azt nézze meg az ember, hogy ha száznál kezdődik, akkor igen. ott már lehet, hogy valami. Igen, hát nyilván, hogy az érdeklődésével egybevágjon az embernek, szóval hogyha mondjuk egy elmekülföldre külföldre, akkor nem biztos, szabaduló játékba akarok részt venni, szóval ez mondjuk engem nem érdekel, de hogyha van egy olyan kis séta, hogy egy kis gastrútra, ami a helyi piacokra, ami engem biztos érdekel, és úgy látom, hogy mindenki nagyon elégedett volt ezzel, akkor azért nehéz mellélőni. Úgyhogy... A pakolunk, abban segíts egy kicsit. Én emlékszem, amikor az El camino csináltam, az már jó régen volt 2004-ben, akkor utána hazajöttem, és aki tanácsot kért tőle, hogy indulna neki, és hogy mi az, amit ne felejtsen el, mindig mondtam neki, hogy ruha Nem gondolnád? De az egész lkm a leghasznosabb tárgya ruha csipesz volt. Na most egy 112 ország után nyilván ennél sokkal több tiped van. Mi az, amiről az ember nem is gondolna, hogy fontos lehet egy utazáson, de szerinted ilyen is nagyon hasznos tud lenni, Lásd ruha csipesz. Ez attól is függ, hogy hova utazik az ember. Szerintem mondjuk, ha egy ilyen európai útra megy valaki, akkor azért nincs olyan, hogyha valamit otthon hagy, akkor az világ vége lenne, mert ugye meg tudja venni akárhol. Ahol, ahol ez komolyabb téma, hogyha harmadik világban egy utazó, ott vannak mindenképpen olyan tételek, amit egyszerűen nem lehet megvenni. Most a lányoknak a tampon, most ez egy ilyen téma, nagyon sok helyen nincs, úgyhogy ez jó, hogy az ember magával. A másik dolog a gyógyszerek, én mindig viszem a gyógyszereket, ami... Mert arra gondolna az ember, hogy ugye ezt is lehet majd mindenhol venni, de én nagyon sok olyan országban voltam, hogy ahogy ki van rakva ott a polcokra, és látszik, hogy évek óta, vagy talán évtizedek óta ott vannak, hogy ezek lejárnak, és nem mindig figyelnek erre. De mi egyszer jártunk itt Törökországban, hogy az akkori barátnőm elkapott valamit, összevet valamit, és lett egy ilyen csúnya gyomorrontása, és hát nem tudtuk, hogy... Az az aktuális gyógyszer, amit, amit ott adnak neki, az, az itthonihoz képest mennyivel gyengébb, vagy mennyivel erősebb, hát brutális, a 5 erősebb volt, azt hiszem, ez pont Törökországban történt. Tehát nyilván az ember az itthoni hatóanyagokhoz hozzá van szokva, és tudja, hogy mi, hát hogyan ismer, kezeljen. Ismerjük, hogy ha már betegségeknek tartunk. Én egyszer kerültem kórházba, még az utazásom kezdetén, Tanzániában, és... És én aránylag egy jó kórházba kerültem, de azért ott is egy kicsit úgy bizonytalan voltam, hogy a, a tűk azok egyszer használatos tűk, és akkor uh, én onnantól kezdve mindig viszek magammal uh, uh, inekciós tűt. Ez, ez körülbelül tényleg ilyen a, a gyógyszertárban, uh, szóval költsége sok, súlya sincs sok, uh, el, eláll, akár mindig ugye nem jár le, tényleg annyira picike, és akkor mégis ad egy megnyugvást, hogyha bármi történik velem, és bekerülök egy kórházba, akkor, nem egy, akkor biztos, hogy egy steriltűt fogok, mert odaadom a saját tűmet, és akkor ezt fogják használni. De ilyen, ez valószínűleg kevés utazó visz magával, de én, én nyugodtabb vagyok így a régi tapasztalatok miatt. A másik steriltű, igen. A másik, ami például ilyen speciális dolog, és szerintem nagyon hasznos, egy, egy ilyen sejem, a hálózsákbélés. Ezt én még... 97-ben vettem egyet Vietnámban, és azóta így bejárta velem az egész világot, és még mindig teljesen jó, hogy nem lehet elnyűni, de hogyha valaki nem jár Vietnámban, hogy ilyet vegyen, ilyen túra is lehet kapni, meg tulajdonképpen házilag is meg lehet csinálni. Nagyjából úgy néz ki, mint egy ilyen dunyhahúza, csak sejemből van, vagy valami nagyon-nagyon-nagyon vékony anyagból, hogy picikére, kére, kis össze lehessen hajtani. Ezt olyankor használom, ha mondjuk hosszál be a lakon, vagy olyan helyen, ahol azért nem nagyon-nagyon tiszta az ágynemű, akkor belebújok először az én kis saját, kis sejembélésembe, és úgy teszem magamra az ott lévő pokrócot, vagy akármit. Ugyancsak hasznos, például vonaton, vonaton is általában, hogyha vonaton kell aludni, azért ott sem mindig ilyen nagyon szép, fehér, ropogós ágyneműt adnak akkor is nagyon hasznos, hogyha például trópusi vidékre utazik az ember, és nagyon meleg van éjszaka, és nincs lékkolni, vagy olcsóbb helyen laksz, de nem akarsz nehez aludni, mert hogy ugye szúnyogok miatt, hogy ne csípjenek halára, és akkor ebbe bele lehet bújni, és mégsem olyan meleg. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon univerzálisan használható dolog, és picike, és sokáig jó. Az érdekel engem 112 ország bejárása után mi volt az, ami pozitív csalódás volt, és mi, mi volt az, ami negatív ami nekem pozitív csalódás általában azok az országok, amiről nagyon vagy olyan területek, amiről nagyon kicsit nagyon kevesebb tudok, és, és akkor ott nagyot szól, Úgyhogy menjapsz, hogy mondjuk, hogy elmek valahova, amiről már ezért olvastam. Mi volt ilyen? Nekem ilyen volt például madeira szigete, a szigetel. A szóval madeira déláról én nagyjából semmit nem tudtam, mielőtt elmentem a Ma én csak egy kicsit ki akartam szakadni a télből, és elmennék ilyen tavaszi területre, és hát én, én el voltam ájúban, én Eufóriába voltam egy hétig, szóval annyira gyönyörű madéra, meg annyira jó a klímája, és olyan gyönyörű túraútvonalak vannak, szóval tényleg, ha az ember elmegy egy hétre, akkor minden nap szebnél szebb tájakon tud túrázni, de ilyen nagyon különleges túraútvonalakon. Ugyancsak ilyen volt Norvégia, mondjuk arról mindenki mondta, hogy szép, csak én sokáig tőle, hogy hideg, de... Hát meg azért, az aztán tényleg brutál drága. Tehát igen. norvégiáról azt is szokták mondani, hogy az az ország, ahol nem is nagyon tudsz spórolni, mert nincs. Hát nem, nagyon mert kreatívnak kellene. Muszáj igen. autót bérelni, muszáj benzin fizetni, csak luxus vannak, vagy nem is luxus, de olyan árban van. Hát én, én ott mindenféle, mindenféle tömegközlekedéssel is utaztam, szóval hajó, meg busz, meg vonat, meg volt, ahol autó egyébként, meg volt a sop, szóval én ott mindent, amit lehetett, kipróbáltam, úgyhogy végül is valahogy megcsináltam, de. Az volt nekem még egy olyan, ami úgy ezerszer szebb volt, mint amire számítottam. De ha mondjuk ott van, nézd az ember például Sziciliát, Sziciliában is jól éreztem magam, de ugye Sziciliáról az ember annyi képet látott, meg annyit olvasott, hogy az olyan, ami ilyen, szóval, hogy amit vártam. Szóval nekem általában azok az ilyen nagy élmények, amik, amik váratlanul érik az embert, hogy mennyire szép. Mi volt az, ami. ami inkább negatív tapasztalat volt. Tehát nagyon mm -hmm. jókat mondtak róla, csodákat zengtek, és te úgy érezted hogy neked személyesen nem érint meg, vagy egészen mást kaptál. De olyan utazás nem volt, ahol nagyon lógóra jöttem volna haza, mert valami mindenhol jó, szóval valahol valahol a táj szép, valahol a, a városok érdekesek, valahol a gasztronómia jó, valahol igazán nincs semmit látni, de olyan kedvesek az emberek, hogy attól attól jó. Szóval, hogy egyáltalán lett volna olyan jó, olyan, olyan nem volt. Talán Mongólia volt egy kicsit csalódás, mert... mert ez elég egységkú volt, szóval az egyik első nap még nagyon érdekes volt júrtába lakni, és kanca inni, és akkor második nap már mérsékleten volt érdekes, és akkor harmadik nap ugyanazt a sztyepét látni, és ugyanolyan júrtába lakni, az már egy kicsit kicsit epecsikúbb volt. Bevezetődben is említett, hogy egyrészt nincsen pénzed vagy partnered, de hogy túl idősnek gondolod magad az utazáshoz, vagy ne, talán túl veszélyesnek tartod a világot. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatot, tehát mondjuk az 50 pluszos, vagy 60 pluszos generáció, hogyan vagy, mennyire, vagy mivel utazik a világban? Nekem nagyon jó tapasztalatom, van, most már én is beleesek ebbe, mert tavaly voltam 50 éves, úgyhogy én is még bírom. A Na, nagyon sok olyan utazó van, ö, idős utazó, akik ö, gyakorlatilag most kezdtek neki, ö, mert, ö, mert amíg fiatalabbak voltak, addig ugye fel kellett nevelni három gyereket, meg visszafizetni a lakáshitert, meg stb, és akkor elmennek nyugdíjba. Vagy a fal mögött nem is nagyon lehetett, itt a szocialista blogban. És akkor most már van idejük, meg ö, össz, tényleg meg tudják szervezni. És meg vagyok lepődve egyébként, hogy mennyire aktívak és mennyire stramok ezek a, a nyugdíjasok sokszor, nem egyszer előfordult, hogy elmentem egy csoporttalon, mondjuk én nem nagyon szeretek csoporttal járni, de olyankor szoktam, ha mondjuk van benne több napos túrázás, mert azért azt nem szeretném egyedül csinálni. És volt már olyan, hogy én voltam a legfiatalabb, és ott volt egy rakásnyugdíjas, ez mondjuk Maliban, volt, és hát első napén én ilyen döbbente néztem a csoportot, hogy hogy fogják bírni őket. És azért az, az, az napos... Afrika közepi mali az nem egy... Igen, hát öt napig az ismét hát a sőségben, hát hogy a sátorra meg magunk visszük a cuccokat, szóval, hogy, hogy hogy fog ez menni ennyi nyugdíjasra. Hát nem se kell, hogy én nem bírtam, szóval hogy a hátizságot az idegenvezetőnek az enyémet kellett, hogy cipeljem mert nem bírtam a tempót az idősökkel. És hát ők... Szóval, más, szóval főleg Angliában nagyon szokás lesz, hogy hétvégén eljárnak túrázni a helyi kis túraklubokban, és akkor, mikor, mire idősek lesznek, 60-70 évesek, akkor ez sokkal fittebbek, mint... Benne van, a benne van a lábukban, 35 ezer kilométer. Igen, úgyhogy a... szóval ezt nem, nem úgy kell szerintem nézni, hogy vannak a, a fiatal utazók, akik a... a mindenképpen ők vannak a hosztalékben, meg ők surfingelnek, és akkor vannak az idősek, akik meg csak tengerjáró hajókon mennek a nagy luxusban, mert nekem az a tapasztalatom, hogy minden korosztály csinál mindenféle utazást, úgyhogy az a probléma, hogyha valaki nem gazdag nyugdíjas, mert még akkor is nyugodtan elmehet ilyen kvázi budget módszerekkel, hogy fölössze a hátizsákját, és akkor megkeresi ezeket az olcsó megoldásokat. Kinek javaslod, említetted az előbb, hogy te. Speciál nem nagyon szeretsz csoporttal utazni. Kinek javasolsz inkább csoportos, vagy kinek javasolsz inkább egyéni utazást? Én úgy vagyok vele, hogy elég nagy szakadék szokott lenni az egyéni utazó, meg a csoportosok között, így, így mind a két oldal egy kicsit ilyen felsőbben falja magát, és, és ugye mindig vannak az interneten ez a turista vers, az utazó összehasonlításokat, hát és szerintem ez akkor a mert ugyan... Ugyanaz a, ugyanannak az utazónak is változhat ugye a életkorától a, a helyzetétől függően, hogy most hogy megy. Szóval nyilván, aki nem beszél nyelveket, meg nagyon elesetnek érzi magát egyedül, azt nem nyomnám, hogy most mindenképpen egyedül utazzon. Én, én egy végtelenül introvertált utazó vagyok, szóval én, én nagyon szeretek egyedül menni, de, de még nekem is nagyon sokszor van, hogy egyszerűen nem. Nem opció, hogy egyedül utazzak. Az egyik ilyen, mint ez a Mali volt, meg egyéb olyan országok, ahol hegymászás van. Szóval, hogy én biztos, hogy nem indulnék el egyedül a hegyekbe, mert, mert most már fica mutom a bokámat, és nincs ott senki. Szóval azért, azért jobb csoporttal. Feltételezem, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy befizetni lehet csónak túrára, de neked egyedül 80 dollár, ha meg hatan vettük a csoportnál, akkor fejjelent. Igen, kész, ez a másik, hogy, hogy ez is szerintem egy hamis feltételezés, hogy csoportos út mindig drágább mert speciálmikor voltam a Pápu Igénán, és volt egy ilyen hajózás a Szepik folyón, hogyha nekem egyedül kellett volna szerezni, egy kell úgy, a Pápú Igénak elős közepén, azt nem tudom ennyi, hogy tudtam volna elintézni, most nem csak ugye a nyelv miatt, hanem pénzben is, úgyhogy azért mindenképpen praktikusabb volt egy csoporttal. Végül vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz egyedül utazni, ez nyilván megoldható, csak annyival hosszabb és annyival macsarásabb lenne, ilyen ahol ahol nincs, kialakulva még ez a hátizsákos csapás, mint mondjuk Ázsia sok része, hogy megvannak ezek a hostelek, meg vannak a távolsági buszok. Ott, ott is meg lehet oldani egyedül, de ahhoz tényleg egy ilyen nagyon-nagyon jó türelem kell, meg kitartás, hogy az ember feljön azokra a is sok Igen, feljön a kis buszokra, és akkor ez majd elindul, amikor tele lesz, de az a lehet, ez a tele az három nap múlva történik meg. Úgyhogy azért ott ezerszer komfortosabb, ugye, csoporttal. Úgyhogy vannak helyzetek, amikor az egyik olcsóbb, amikor a másik olcsóbb. Ez mindenkinek szerintem így a személyiségértől függ. Nos, hát jönnek a 11 órás hírek, még csak annyit árulj nekem, hogy mi a jövő évi nagyúti cél. Mert most már nem sok van az évből, gondolom most már nem fogsz bele nagy utazásba be az jövőre. Jövőre, hát januárban szeretnék elmenni Kolumbiába, tehát Dél-Amerikába, és akkor még lehet, hogy összekötöm a két országot Kolumbiával. Jó, ja, most, most hogy béke lett, akkor irány Kolumbia? Igen, most, szerintem most ez egy olyan állapot, hogy még nincs sok turista, de már lehet menni, úgyhogy ilyenkor kell elcsípni. Amikor... Tehát azt feltételezed, hogy most, hogy megtörtént a békekötés, ez az utazók fókuszába fog kerülni? Én, én abszolút ezt feltételezem, mert olyan, olyan szinte mindenki pozitívan nyilatkozik Kolumbiáról, szóval valaki elment, akkor mindenkinek egyből a szíves lesz, úgyhogy én már így várom, hogy hogy lássam, és akkor nyáron pedig Kanadának a nyugati részére szeretnék elmenni, mert tavaly nagyon-nagyon, illetve idén nyáron nagyon-nagyon tetszett Alaska, és akkor egy kicsi hasonló táj, tájra vágyok megint, és akkor a Alberta állam. Jó, hát akkor kétszer biztos találkozunk jövő évben, egyszer egy Kolumbia beszámolóval, másrészt egy Kanadával. Az elmúlt fél órában kisgyörgyéval, Iasz Ravelina volt a vendégem, akit abból az apropóból kérdeztem, hogy megjelent a világutazók kézikönyve, egy karácsony, egy szép piros könyv, aki, am amelynek a segítségével mindenki lépésről lépésre megtervezheti a saját utazását. Úgyhogy a könyv kapcsán faggattam itt úti tippekről, miket vigyünk, hogyan vigyünk, hova menjünk, milyen repjegyet vegyünk, és milyen társasággal utazunk. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen! szépen best